Pastvin v Mongolsku se objevil. Nemělo Děsivý. vítězný. Zjistěte, jak osiřelý nomád zanechal trvalé dědictví v tisíc kilometrů rozsáhlé říši. Khanovo Mongolsko. Premiéra v pátek 12. května na výsadě historii.